Mementuko, Zipar eta Egoaldeko alturako Euskal Arrantzaleek erasuma batuko uretan jarraitu halko dute lanean 2008a bostu urte erarte. Halere, Gran Sol inguruetan ibilkioi diren Arrantzontzi haundik gutxi bituzte Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdiko arrantzalek. Eta azken amarkadan, Europar batasuneko arrapaketa hororen euneko berrogeita bia, Ingelez uretan egin izan den bitartean, Euskaldunen kasuan gehienak basurakoak dira eta arrapaketa guzien euneko bi besterik ez dute ingeles uretan egiten. Ala eta guztiz ere, brexitak ukanditzaken zeharkako ondorioekin arranguraturik agertzen dira Euskal Arrantzaleak. Eugenio Elduaien, Gipuzuako Arrantzaleen kofradietako presibentea da. Lehenengo bauzakuk horregada bitzera arrantza orduan, direktamente ez digunolako aregin egiten. Baina beti zeo zer erortzen da, eh? baizik eta hor kuotazko die, tiendienak inglesakin banatu, eta unoko gaita bostak entzemado inglesa, pues murriztu ingo die. Gehen bat guretzak afetatzen du nadide berdela o txitsarrua, eh, bezarrai klaseak oso gutxi. Gehen bat de, alturako ondarruzarran batzuk izango die, eh, egeroi parraldeko barporik ere izango digorri bizendienak eta galegok. Baina goela -go, batxurakoak, ez gara horreina augutzen, orduan horuan direktamente kalterik ez, baina indirektamente betizo zer izuriko da. Mehatxu nagusiak beraz, brexitaren ondorioz, eta bost urteko akordioaren ondotik ere, arrainen prezioetan, eta zenbait arrainen espezien kota birbanaketan eman daitekela, uste bute Euskal Arrantzalek. Eurida beti gugezaten diuna letra txikia, ez, nola galdizinera naozelak, momenti bost urtera zen dagoen eta nola iten duen akordio berri bat, sortzen ditu. Nik dut naiko urte gogorra jengo dira. Ken final eh unoko goita eta gero akordioek iristia eta Arantzellak eta gauza pues solda ketan da ta aber nola geratzen den. Ba minon geiok kilikolo gola. Euskal Arrantzalek behatzi mil baizik ez zuten arrantzatu iaz Gransoleta eta Ipar Atlantikoan hogei mil euroko irabaziekin